і змітала тим часом зі столу борошно, діставала з шавки посуд, розкладала на блюдця маленькі, начищені до ложечки. «Ксенечко, постав чайник!» – попросила вона дочку. «Та піди перевдягнися, ось-ось пиріг наш буде готовий, поп'ємо зирочкою чаю». Оксана запалила вогонь під великим жовтим чайником і по дорозі до кімнати ухопила шматочок цукру з ошатної мельхіорової цукерниці, що стояла на столі. «Це директор змушує вчителів школу шкрепти та парти тягати?» Не маючи сумніву, яка буде відповідь, запитала Іра. «Не знаю навіть. Директор сама з ними працює». Оленка казала, їхня Наталія Олексіївна пізніше за всіх додому йде. «Невже? Ну, це ще нічого не означає», скептично зауважила Іра. «Що ж, виходить, я знову не побачу Оленку». «Ну, до дев'ятої чекати не можу. А ти до неї в школу піди. Ось чаю вип'ємо, і Ксеня тебе проведе». Валентина Іванівна взяла зі столу заварювальний чайник і вихлюпнула з нього залишки старої заварки до скляного глечика. «Це для квітів», – пояснила вона Ірі. «А люблять вони чайну заварку». Ха -ха, «Моя мама теж заваркою квіти підживлює», – посміхнулася Іра. Після всіх хвилювань та прикруштів, нарешті вона відчула себе спокійніше, а запахи печеного з духовки нагадали про дитинство, про бабусю. «Як у дому, Ірочко? Як мама, тато?» Валентина Іванівна лагідно подивилася на дівчину. «Усе по-старому». Неприємна для неї тема розмови одразу навернула Іру до дійсності, і вона вирішила піти не чекаючи пирога. «Може, Оксана мене зараз проведе, бо вже пізно, адже мені ще додому їхати?» «Ну, а як же чай?» «Ну, вода вже майже кипить. Та й ти ж, певно, прямо з роботи голодна, мабуть?» «Та пусте, я в школі поїла», – покривила душею Іра і підвелася з місця. «Дякую, Валентина Іванівна, дуже рада була вас побачити». «Ну, і не поговорили ми з тобою», – засмутилася Валентина Іванівна, йдучи за Ірою до дверей. Ну, як працюється тобі, Ірочко? Через кілька днів уже справжня робота почнеться. Як там у вас вийде з дітлахами ладити? Ой вони тепер такі неслухняні, свавільні ростуть». «Ма, ну чого ти жалієшся?» До передпокою зайшла Оксана в джинсах і салатові напівпрозорій ковтинці. «Не з'їдять їх твої дітлахи!» «А ти куди так нарядилася?» – сплеснула руками Валентина Іванівна. «От вам, будь ласка!» «Так проведи Ірочку, та відразу додому, чуєш, дзиго!» «А вже ж, мамці, є ненадовго, ти ж знаєш, погуляю і прийду!» «Ну, цілую!» Оксана цмокнула матіру щуку і випорхнула з квартири у слід за Ірою. А школа, куди за розподілом потрапила Олена, розташовувалася за пустищем відразу після недавно побудованої новенької 16-поверхівки. Туди було 10 хвилин ходу. Оксана провела Іру аж до шкільних воріт і, махнувши на прощання рукою, побігла назад до великої компанії хлопців і дівчат, що чекали її неподалік. Ірина зійшла на чистий, свіжо пофарбований шкільний ганок – Одразу почула з відкритих дверей звуки музики. Вона стала й недовірливо прислухалася. Не може бути. А зі шкільного вестибюля долинали не що інше, як недавня далеко не піонерська пісня Розенбаума. Ірмало не присіла від несподіванки, коли почула Розенбаума у шкільних стінах. Я з деякою обережністю й цікавістю переступила поріг. У вестибюлі. На повну силу йшло після ремонтне прибирання. Спочатку Ірі здалося, що тут працює щонайменше чоловік 20. Настільки галасливо та весело було в холі. Магнітофон стояв на підлозі і теж працював на всю потужність. І хоча день хилився до вечора, ніхто й не збирався кидати роботу. Іра озирнулася, пошукала очима Олену і мимоволі. Полічило присутніх. З'ясувалося, що їх усього десятеро, та ще хлопчик років п'яти. Він закіїв якусь гру та з реготом бігав від одного дорослого до іншого. Олени тут не було. Іра потупцяла на місці, роздумуючи, кого б спитати про неї, але всі займалися своєю справою і не звертали на неї уваги. А хлопчик. Тим часом підбіг до молодої жінки, котра стояла на впочіпці і витирала підлогу біля входу, і, доторкнувшись до її плеча, відразу побіг далі. Молода жінка випросталася, аби подивитись на дитину і помітила Іру.